שלום לכולם. רק בגלל יוכבחר, החלטתי, השם של הנושא קצר, רק שתי מילים. לא, ואני גם חומר על זה חמש, שבע מילים. משפט אחר. אין בעיה עם זה. אז היום הנושא זה עניי רוח. זה נכון להגיד? עניי. עניי רוח. עניי רוח. היום אני רוצה לדבר על מצב חשוב, אחד מהמצבים חשוב שבן אדם מאמין צריך למצוא את עצמו בו, אם הוא רוצה לשמור עושר ועושר. ואחד מהמצבים שאנחנו נדבר עליו זה הנושא שלנו, זה להישאר אנשים ש... עניי רוח, אנחנו נסתכל מה זאת אומרת ולמה זה מאוד חשוך למאמין. בואו נפתח את מתי, ה', או בנט חמש, מתי ה', ג', מסוג שלוש. אשרי עניי רוח, כי להם מלכות השמיים. אמן. Uh, קודם כל, לא קורה את הכל, אבל פה יש uh, בערך תשע, ספרתי, uh, מפתיחות uh, לאושר. אושר, אושר, או לאושר, לאושר, לאושר. אלף רק מורים, כן, אבל uh, מעניין שדבר הזה, uh, לאושר מתחיל במיוחד עם אנשים שהם נמצאים במצב עניים גרועות. ואני חושב שזה בסיס מאוד מאוד חשוב לכל בן אדם, לכל מאמין, אם הוא רוצה להתקדם הלאה, אם הוא רוצה להיות שמח ומבורך בחיים שלו. עכשיו, כל הדברים האלה פה הם קשורים למצב רוחני. כלומר, העושר שלנו זה מאוד חשוב לציין. העור של יום א', כן, ברכה, להיות מבורך, עם כשור ראש איוחד דיבר, זה מאוד קשור לדברים רוחניים והיחס שלנו לדברים רוחניים. אם אתם תסתכלו על כל תשע הדברים פה, תשע ברכות, או מפתיחות להיות מבורך, הם כולם קשורים למצב רוחני של בן אדם. זה לא איך אתה... Uh, התקדמת מבחינת פיזית, מבחינת בשר, חומרים. כמובן זה מאוד לא חשוב ללמוד, אני לא מזלזל בזה, כי זה מפתח אותנו, וזה עוזר לבן אדם גם איכשהו, מתישהו, לקשר את העולם הגשמי עם עולם רוחני. אז ללמוד זה טוב, זה חשוב, כי אלוהים, אלוהים הוא מגלה את עצמו דרך העולם הגשמי. אבל זה לא נותן ביטחון שאם בן אדם לא יודע, סיים אותו ראשון או שני, הוא איכשהו ידע ו... והגיע לאלוהים יותר מהר מבן אדם שלא הלך לאוניברסיטה. <אז> כי אנחנו יודעים שאלוהים, הוא בוחר הרבה פעמים באנשים שלא כל כך חכמים. אז euh, אנחנו רואים שכל העושר שלנו זה מבוסס על מצב הולכני שלך. אתה אפילו לא יכול ליהנות מהדברים הפשוטים בחיים, האם יש לך סערה בתוך הנשימה שלך. מאוד מעניין את זה מחובר. אתה יכול למצוא, לא יודע, לאילת, יש לך חופש, ואתה במלון מעולה, אבל בוא נגיד התארבת עם מישהו, נלחמת עם מישהו, ואין לך שלום בלב. ואז אתה לא כל כך נהנה. כן, יש אוכל מעולה, ואתה הלכת לים, אבל עדיין משהו מבפנים מציק אותך ומציק לא לך. מציק. מציק לך? ולא נותן לך ליהנות. אז זה הבסיס שלנו, וזה מאוד מעניין. זה מסביר לנו גם שלכל תוצאה, האם זו טובה או לא טובה, יש סיבה. כל תוצאה, יש סיבה. משהו שאתה עושה, הפעולה שאתה עושה, המעשים שאתה עושה, זה בא מאיזשהו צורך מסוים. אפילו חטא שבן עושה, הוא מרגיש איזשהו, איזשהו צורך שטבעי, יכול להיות, אבל בגלל שקשה לו לחכות, או זה לא בא בזמן, שהוא חשב שזה יגיע, הוא מנסה לקחת את הברכה בכוח שלו ובזמן, לא בזמן של אלוהים. אז בעצם אנחנו רואים פה תוצאה וסיבה. תוצאה של הברכה וסיבה של הברכה. כן? בואו נגיד, כמו שקראנו, אשרי עני רוח, כי להם מלכות השמיים. מלכות השמיים זה כבר תוצאה. אבל כדי להגיע לתוצאה צריך להיות, להיות איזושהי סיבה. ותסתכלו, חסוך חמש מאוד מעניין אשרי ה... לא חמש, אבלים, האבלים, האבלים, כי הם אינוחם, אינוחם. המילה הזאת, אבלים, זה מישהו שבוחן, תסתכלו, מעניין, כדי להרגיש את נחמה ברמה שזה ברכה עוסקת לבכות וזה משהו לא מובן לנו אבל זה מסביר הרבה פעמים למה אנחנו עוברים דברים שעושים אותנו או אה, משפיעים עלינו לבכות שגורמים בלי כיף לבכות, אבל אחרי זה יש גם נחמה. <אח> זה אותו דבר כמו עם אדם וחווה, שלמרות שכן הם נפלו ושפרו את מצוות אלוהים <אח> <אח> וכתוב, אבל הם לא היו מגיעים, ואנחנו גם, לרמת אהבה, להבין מה זה אהבה הזאת, בלי דבר שקרה איתנו. בוא נגיד אם הם היו נשארים טובים, לא חוטאים, אוקיי? Okay. טוב, הם נמצאים באהבה, הם נמצאים בשלום, הכל סבבה, הכל טוב, אבל הם לא יודעים מה זה לקבל אהבה וסליחה. שזה ביותר ויותר גבוה, אבל זה רק יכול לקרוא אם טעית. זה מאוד מעניין החברים פה. זאת לא אומרת שאתה צריך ללכת ו... ולעשות שטויות או אבל זאת אומרת שאלוהים הוא אלוהים, ואיך שהוא פועל זה פשוט לא מובן לנו. איך זה יכול להיות שמטעויות, או מ... בוכי, בכי, יכול לצאת משהו טוב. אז זה רמת העושר, נחמה, ורק יכול לצאת ממשהו שעברת ומשהו שהיה כואב לך. עכשיו, הפסוק שקראנו, כן, כתוב פה אשרי עניי רוח. לא אה, חלשים ברוח, אבל עניים. כי להם מלכות השמיים. עם מילים אחרות, המצב הנכון של מאמין, כדי לשמור את העושר, צריך להיות אה, איזשהו רעב רוחני. כל הזמן אתה רעב. כל הזמן אתה בחיפוש. זה לא שהכרת, אתה עכשיו הבנת את הכל, הכל בסדר, וזהו. וכמו שיוחא אמר, הרבה פעמים בן אדם פשוט יכול לאבד את הברכה הזאת, אם הוא לא שומע. אז איך לשמור את המצב הזה? מבורך, אנחנו רואים, אתה חייב להיות במצב הזה עני ברוח. צריך להיות עני ברוח. <אח> וזאת אומרת שכל הזמן, אתה טיפה ערב, כל הזמן חסר לך מאלוהים, וזה ממשיך את החיפוש שלך. אם אתה כבר מלא מאלוהים ואין לך כבר צורך, אתה, אז אתה עוצר אה, את החיפוש שלך. זה מה שקורה עם הרבה מאמינים היום. אז המצב הזה הוא מאוד חשוב כדי להישאר מבורך. זה במצב ש... וואי, כל הזמן חסד לי. אני צריך עוד ו... כדי לא להתקרר, כן? עכשיו, התוצאה זה שמלכות השמיים הוא מלא עם אנשים כאלו. למה? כי הם באמת מגיעים לרמה הזאת של מלכות השמיים, כי הם לא מפסיקים. אם יש לך רעב כל הזמן, נעב <אף> כל הזמן, אז אתה לא, לא מפסיק לחפש. ואם בן אדם כבר מפסיק לחפש, כמו שאמרנו, כן, הוא הופך להיות כמו שקהילה הזאת שדיברנו עליה לפני שנה, קהילה אחרונה בהתגלות, שאומרת שאין לה כבר צורך, כבר מרגישה עשירה, יש להם קול. ולא צריך שום דבר. עכשיו בלוקאס, ועוד דוגמה מאוד מעניינת, בואו נצבע לך לוקאס 15. בלוקאס 15. 15, 8. אנחנו נקרא 8. או מי האישה אשר לה עשרה דרגמונים ועבד לה דרגמון אחד ולא תדליק נר ותתתן את הבית ותחפש היטב עד כי תמצאו, אמן. תמצאו. Uh, זה, יש עוד דוגמא עם הכבשים, כן? מישהו יש לו 100 כבשים והוא מאבד אחד, אז הוא משאיר את האחרים והוא לחפש. Uh, זה משל שקשור לבן אדם חוטא, שהוא אוסף את האבא שלו וחוזר בתשובה ויש שמחה בשמיים, אבל אני רוצה לא לקחת את העיקרון. מהמשל הזה, כי זה מאוד מאוד טוב מטהר ומסביר אה, את הרעב שלנו וחוסר בעצם, שאנחנו צריכים להישאר אה, אנשי עניי רוח. אה, בעצם, אם אתה חושב ככה, יש לו 99 פרסים, אז למה לתפס עוד? אבל זה היה שלא, הוא עובד את זה. או יש לך כבר עשרה אלף שקלים. לא, עדיין אלף זה יהיה חסר, בוא נגיד יש לך עשרה מיליארד. קיפלת מיליארד אחד, הוא טוב בסדר, לך תשע. אבל למה עדיין הם מחפשים, הם מרגישים ש... כי הם, זה היה שלהם, נכון? הם ימתו את זה. אז מה הקשר? החיפוש שלך הוא לא יהיה חזק כמו שצריך, האם אתה לא תחפש את הדברים האלו כאילו איבדת אותם. אם אתה תחפש אותם שזה לא שייך אליך גם ככה, זה לא שלך, אז זה לא מעניין אותי. אבל הדברים האלו, אם אתה תחפש אותם כאילו איבדת. משהו. אז אתה מתחיל להפוך את הכל. מוטיבציה היא לך. בוא נגיד דברים שאנחנו מתפללים, אהבה, חוכמה, וסבלנות, ומשהו שאין לנו. אבל הפעם זה היה שייך לאדם. עם אדם וחברם, פשוט איבדנו את זה. אז כשאנחנו מחפשים את אלוהים, אנחנו צריכים לחפש לא בצורה ש, נו טוב, אם אני אמצא, אני אמצא. לא כל כך מעניין אותי. אתה צריך לחפש כמו שפה היא חיפשה, כי אם אתה באמת מאמין שזה שלך, אז אתה כן תחפש את זה כאילו הבעלים. אתה מתחיל להפוך את הכל. תסתכלו, כל הבית היא הדליקה את הנר, התחילה לטאטא, התחילה לחפש, ובסוף היא מצאתה. עכשיו, מאוד מעניין שהנר לרגליים שלנו, דוד אומר שזה דבר ה'. דבר ה' זה נר לרגליים שלנו. ומשהו שיכול לעזור לנו לחפש את הדבר שאולי היה לנו את זה, אבל הבנו. בוא נגיד, היה לך מלא סבלנות. אבל עם הזמן הקשה בחיים, הבנת את זה. או היה לך הרבה אהבה. אבל משהו קרה לפני, לא יודע, חמש שנים, איבדתי את זה. ובן אדם שהוא עני ברוח, הוא יהיה כמו אישה הזאת שהולכת לחפש מה שהוא איבד. בן אדם שלא מחפש מה שהוא איבד, כנראה או שהוא עצלן או שלא אכפת לו, או שהוא לא מרגיש שזה היה שלו. אבל מאוד מעניין, שהדבר הזה שהיא מחפשת עם הנר ומתחילה לטאטא זה גם מסביר לנו איך למצוא משהו איבנו, איך להגזיר את האהבה והסבלנות שהיה לנו ואולי בגלל איזשהו מצב הבנו את המצב הזה או את הדברים האלה. דבר ראשון זה נר, זה דבר ה'. דבר ה' הוא כמו נר, עוזר לנו להגזיר את הדברים האלה. דבר שני, לתת בתוך הבית שלך. לא פיזית, כן? פיסגציה. אבל בתוך הנכס שלך, איפשהו יש סבלנות. איפשהו יש יכולת. אז אתה מנסה לשבור את המוטיבציה שלך ולהגיד, אין לך את זה כבר. אין לך אהבה, אין לך סבלנות. למה הוא עושה את זה? כדי שאתה לא תמשיך לעבוד עליך, על עצמך, וכדי שאתה תיבטר. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש לנו את זה כי אם אלוהים בתוכנו והוא האבא אז למה אין לנו אהבה? יש. אם אלוהים יש לו סבלנות והוא בתוכנו אז יש לנו סבלנות. אולי פשוט איבדנו את זה איכשהו לא הסתכלנו, לא שמרנו את זה ובגלל איזשהו מצב שמנו איפשהו מתחת הספה או שולחן ואז לא רוצים את זה. אז תחפש עם המטוטט בתוך הנפש שלך. ואם דבר ה' כנר, הדבר ה' זה כמו נר, זה עוזר לנו לראות מה הבנו ואיפה זה. אז אני ברוח זה בן אדם שמוכן להפוך את הכל כדי למצוא משהו אייפה. תסתכלו על ארבע החברים שהביאו את החבר שלו שהיה חולה, הם לא יכלו יכול, לא, להכניס אותו בתוך הבית, כי ישוע היה שם עם מלא אנשים, אז מה הם עשו? הם הזיזו את הגב והתחילו להוריד אותו מלמעלה. והם לא התביישו מאנשים, הם לא התביישו מה, מה יגידו. כי הם רצו לראות את התוצאה. זו הדוגמה המאוד טובה כדי להמשיך לחפש את מה שחסר לנו. אבל אם אתה חושב שחסר לי ואין לי את זה, לא, לא יהיה לך מוטיבציה, יהיה לך את זה. אהבה, הנה אהבה, הנה סביבות. אבל יש לך. איך? לא יהיה אם הוא בטוחה, אז יש לך את לחפש. וכשאתה מחפש את זה כאילו איברת, אז יש לך מוטיבציה טוב. אני יכול למצוא את זה, אני יכול להגזיר את זה, היה לי את זה, פשוט לא שמעתי. וכמה אנחנו מוכנים ללכת עד הסוף ולא להתבייש מאנשים, מה יגידו, כדי באמת להפוך את הכל בחיים שלי, כדי למצוא את הדבר הזה. בוא נגיד, אם מתוך עשרה דברים, תשע יש לך. אתה יכול להגיד, טוב, מספיק לי תשע, אני לא אחפש את הדבר מסוים. אז זה לא נראה לי אתה שאני בגור. אבל היא הייתה מוכנה לחפש אפילו לסבירה הזאת, לדראפמן, כן? דקמון. אני רשום טבע. איך? טבעת? אין לי בעיה. אז מה, הסרת הטובות? לא, רשום לבן, מנורה. לא רשום ש... זה יותר מודר. מטבע זה מה? אה, מטבע, מטבע, נכון. מטבע לא טבע. רשום פעם סיעתי. בפירוש מטבע פעם סיעתי. נכון, נכון. תחפש קוואט אולי. לא, לא, זה היה מצווה. ספר לי על מה. גם אין כנר, יש כאן מכובד. חבר'ה, החיפוש שלנו מראה כמה אנחנו צריכים את זה. הסיכום כזה, מאוד פשוט אבל מאוד חשוב. החיפוש שלך, עם המוטיבציה, זה מראה כמה אתה צריך את זה. ואם הייתה מחפשת ככה טוב, אני מחפש, טוב, אני <Pacific> לא ימצא ממצא. היא הולכת להפוך את הכל, ואני חושב, אנשים פה מבינים, כן, שאם זאת הבת אולי שאיברתם, או שאתם יודעים שזה אולי מתחת לשולחן או איפשהו, מתחילים להפוך את הכל ולטטט ולנקות. כמה חשוב לקחת את העיקרון הזה למצב רוחני שלנו? אם יש לנו משהו שחסר, תהפוך את עצמך כדי למצוא את זה. תתחיל להתעתל. תשתמש בנר כמו שהיא השתמשה, שזה דבר עליי, כמו שדוד אמר. בעצם זה המחשיבה המרכזית למוטיבציה שלנו. מי שמחפך גם ואנחנו צריכים להסתכל על הדברים, לא כי יש לי, יש לי, לא יהיה לי, לא יהיה לי. אז החיפוש שלך גם יהיה תסתכל על זה כאילו, זה ספור הסטימה, משהו שחשוב. ועוד פעם אני רוצה לחזור ולהגיד שאל תיתן לאויב ולשכנע אותך שאין לך דברים האלה, גם ככה לא היו לך, גם ככה אתה היית, ואתה לא תשתנה. זה נגד ואל אדוני, כי כתוב שאלוהים הוא אהבה והוא נמצא בתוכנו, אז יש לנו את זה. שנת. פשוט צריך לחפש, צריך להוציא את זה. וחברים של באמת יברך אותנו להישאר במצב הזה, כי בזמן שאנחנו מתחילים לחשוב שכל מאוד טוב, יש לה הכל, מס להם, ידע את הכל, אז אתה מספיק לגדול פשוט. הגדילה... היא בעצם לפי הצורך, כל הזמן. כשאתה מפסיק להרגיש את הצורך, אתה מפסיק לגדול, אז שנהיה אנשים או אנשי שנהיה עניי אמן.